І тільки подумавши про це, він побачив на бездоріжі в полях снігову куряву. Вона набухаючи наближалась до присівку. І защеміло серце в Лавріна. Чого ж то. Згодом з курялу жибились коні, їхні гарячі гриви метлялись, наче вогонь. За кіньми збоку на бік заточувались легкі санчата. Тільки чого ж нікого не видно на них? Ось коні зникли у виболку, далі замехтіли поміж деревами, вискочили на вулицю і, збільшуючись в очах, понесли прямо до нього розпатлені вогні грив. Що ж це воно робиться? І лаврин чогось, джахаючись, відступає від воріт. А коні добігають до них, як стій зупиняються і тривожно дивляться на чоловіка, Почервонілими очима, їм дуже хочеться щось сказати, але вони не знають людської мови, а людина теж забула свою і тільки хапається рукою за груди, бо вже побачила, що на санях, уткнувшись головами в кулемет, лежать його присипані курявою сини. Лавріне. І без далекої далини чує зой колени, та не обертається до неї, а заточуючись іде до воріт. Коні кладуть йому голови на плечі, і за ними він уже не бачить синів. Пригнувшись, руками і грудьми чоловік відводить ворота до самого краю. «Лавріне!» Та одразу постарівши, мовчить чоловік, тільки рукою тягнеться до шапки, витираючи неї обличчя. Повз нього з притихлино вогнями грив проходять коні, поскрипують сани, де голова в голову, чуб у чуб, лежать його на кривавленій дід. Усеть тьмариться в очах Лавріна І він тепер не знає, де лежить Роман А де Василь І враз страшний зонь Крузітнув тишу Приглушив дальній гуркід армат Сини мої, синочки Сини мої Синочки Лебедята мої Голосячи Олена хрестом опала на дітей, шукаючи їхні руки, їхні голови, їхні чуби. «Синочки мої! Синочки!» Лаврин, розгубившись якусь часину мовчки, дивився і на дітей, і на дружину, потім підійшов до саней, і почав одних і дітей одривати Олену. Ще наголосився в хаті, про бубонів кусаючи уста. А дітей треба занести в тепло. Олена вийднулася, головою упала на сани, а він бережно взяв з них на руки Романа та Василя і, заточуючись по цієї найтяжчої ноші, пішов до хати. Він поклав свою дитину на широкий стіл, за яким перше стільки сиділо людей, і всі бажали їм здоров'я. Потім пішов за Василем чи Романом, бо все тепер переплуталось у голові. Велосіння Олени він скинув з дітей чоботи, кожушки, шапки, тільки не наважився скинути паморось із їхніх брів і очей. І вперше в його хаті забилася жінка головою об стіл, все торкаючись і торкаючись до синів. Він мовчки стояв біля них і лише звідка проводив рукою по очах. І несподівано запитав Олену. «Де ж Роман, а де Василі?» Спочатку жах мигнув в очах жінки, та збагнувши все, вона поклала напівживу руку на неживу.